Alde batetik uh, nahi nuke uh, denek sekuritateren alde gara. Eta apesatzen dugu Estatu Frantsesak baditu medioak sekuritate hori uh, babesteko denentzat. Baina uh, gaur egun medioak erabiltzen dituena, larri alde egoereri bidez, erasobada, re askatasun gutihendako, bai manifestatzeko, bai informazioa zabaltzeko, eta gaur egun ikusten da adibidez adibide konkretuekin Blan for edo gutiraarren enpresat. beste ats bat ermaten dute sendikatuen kontra eta mobilizazioen kontra. Klaki neuri excepzionalea horiek ez dute ezerrekartzen, Uh, Bortiskariaren uh, kontra borrokatzeko ezuezer uh, ekartzen. Bakarik uh, iduritzen zaigu, kontrolatzen dutela gehiago iendea. Ba, egun, uh, bon, hemen gira beste berekoi bat uh, hiri bezala uh, frantzian, erraiteko ez dukola amor uh, emanen. Bo, azken hilabetetan izan dira hiru mila eta etxe miatze, eta bah, ma, frantzian eta usu agazoinik uh, gabe. Kuk, uh, erraitzen dugu sartuak gira libertak gabeko estatu batean edo bereskunde estatu hortan eta ez dukula anmentitzen ahal bereskunde erastatu hori izaitea e, lusatua eperik e, gabe eta ez dukulo onartu jale bereskunde estatu hori izaitea grabatua frantzez konstituzunean Lainet handi bat dela zeden egun batez plomementoan demokrazian girela baina egun batez fronte nasionala arribatzen manizpore didean, ikustea da ze pasatzukuden Azkenean ez dugu onartu ahal, francesz nacionalitatea izan adin kendua eta hori litake dela ahazakediaren askertzea.